mi smo džóstavok uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala je odniko ljudsku, ljudsku vrstu za razvod od ostale nego bi stvorenja koja nemaju dosvojstvo. Pa je pisac naše knjige koji komentariša komentarišemo a naravno imam kufari Allah ta'ala je kada spomenuo hadis na jednom jeziku postavio sljedeći naslov: da je stid Dio, Dio imana. Pa je od odi naslov smo jedno sljedeći hadis. Na pravi hadis od Abu Hurajre, rekao je Allah Ta'ala 'Alayh, i sto ide rasulova, napisano rekao: "El imana bitu 63 shubatan wal haya'u shubatan min iman." Bi rasulullah sallallahu kaže da iman, vjera u Islam sadrži ili sastoji se od 60 i nekoliko dijelova i dizvojstava a s je dio imam u hadisu de moga rabbijal taala ustoid rasulullah alejhi salatu ala rajulin sar wa kaže prošao je poslanik alejhi salatu koji je savjetovao jednog svog prijatelja drugog na tijelu stiida. Pravno je uslanik, alayhi svalatu wa salaam, rekao, da'vu, fa inna dhaja'a minal iman. Ostadega namiru, jelje zaista stiida dio iman. Pravno se da mu ovaj, na sada je drugim versija, govorio, inna gela tezpahin i do tebire rekao, ti se stiidish, Dokre vjere da će ti stid nanijeti štetu, tako je Moslanika, rekao svala kojom svala, na ovaj način uplonio i odvratio od ovog linda savjetovanja. Zatim od Imrava bih, stojide Resulullah, ali sada so ja sam rekalo, Al hajau na vjeti ila bichay. Da stid može doneset samo dobro, ili stid u svakom smisku donosi, donosi dobro. Fakale Moshih ibn Ka'r, pa jedan od tabi'ina, pa jedan od tabi'ina rekao, kada je čuo ovaj hadis, mektubun fil hikme, da je zapisano, da je od mudrosti inne minel hajali vokano, inne minel hajali i smiravost ova je radni osajin pa i sastavi u doba vremena i hadditun je o osaniku o vadisu na lavare zanidni prositih ili o nekoj znanja i mudrosti pada najdin galet u koru imam Buhari E, pored ovog naslova kojeg se spomeno, na samom ono početku je jeste da je rekao Babu el eh, da je stiv dio imana, on je ovaj hadis spomeno još na nekoliko mjesta u svom sahiru, pa je jedan, na jednom od tih mjesta eh, eh, ovaj, spomeno sljedeći naslov. Babu El-Hijan eh, je iman, koje su to stvari od iman, koja su to djela koja su sastavni dio imana o ta'ala i riječi izvišna u rabatju šanohu ki birra an tu velli u bujuha qibane, mešte tevi mandovi nije dobročinstvo da vaša lejca okrećete prema bistoku ili prema zarba o birra več dobročinstvo i dobročite li onaj man anane bi' Allah ko Allah واليوم الاخر يسودني دم والملائكه اي كويريو يوما لك الكتاب اي واللهو بنيجه والنبيه اي واللهو يرسلك واتى المال لا حبه يرى ان كودايه اي متاكو يبرنا على ووتو I također onaj koji oslobaća uh, robove iz ropstva i rogove na namaz i daje zekaj i drži se svojih ugovora kada uh, se prihvati i koji su strpljivi i u nedaćama i u, u, uh, u blagostanju. A to su oni koji su iskreni i oni su ti koji su bogobojenasti. Uh, šta je imama Buhari r.a. nadalo? da da povjeruje ovaj ayat sa razpromenom uh, had hadisima hadisi koji govore o spivu i hadisi koji govore o uh, imanu a to na što imamo ovaj ayat Allahu ta'ala i ne spomeno odnosno spomeno je ovaj ayat dozvoljeni Allah subhanahu wa ta'ala spomine dobro delo dobro dela eh uh, koja se čine srce i čije je mjesto srce, kao što je vjerovalo Allahu ta'ala, bede, sudni dar. Zatim djela koja se izražavaju ostali djelo, djelo, uh, djela, djela eh tijela, to rečuje Neman dženput, zatim obrana baze, pridržavanje ugovora, eh uh, i to ne uh, i to meni slično. Imam pohvalu i rahmetu Allahu ta'ala. Kao što kažu, uh, oni učenjaci koji su komentarisali eh uh, Nebovu knjigu Ovdje u stvari, e, kaže da isto kao što dobročinjenstvo ima veliki broj e, sastavnih dijelova i e, veliki broj dobrih dijela koja e, obuvata pojam dobročinjenstva, također i e, ima, ima e, veliki broj dijela koja su sastavni dio, koja su sastavni njega. Ili drugi je da su ova dijela koja je uzvišeni Allah subhanahu da nas pomenuo u ovom druga djela sa sadrni dio imana jer Rasulullah alejhi salatu vesselam kaže el iman da se iman sastoji od 60 i nekoliko e, djela odnosno djela ili sastavni sastavi imanata e uh, imam koji ihbana rahimellahu je ta uh, također uh, razudio obo djevo ili ovaj postupak imam Buhari imam Allahu ta'ala da imam Buhari je htio da na prošle smije niti suditi ili naznako da je moguće pogojati di, one djelove uh, ona djela koja su sastavni dio imana i pogratke I zato je spomenuo ovaj ajet. Dakle, šali nam i da je moguće sabrati i naprojati i objediniti i obuvatiti ono što je Resulullah r.a.a. ovdje nam spominje to jeste od sastavljiv djevova imana. Pa je ime Hidmar r.a.a. spomenuo i naprojao 79, 77 ogranaka imana. 77 ogranaka imana. Jer u e, verziji ovog hadisa koji ima 8. rahimah od glavog dana stoji ergi manu no, birba koja se bar nešavete. Da se ima sastoji od 70 i nekoliko dijelov. Pa neki učenjaci kažu, kao što ima 2. rahimah od glavog dana, da je jero dostojnija četajan, ona u kojoj poslanji kaže 60 i nekoliko dijelovima. Do drugi ipak kažu da nema kontradiktornosti između ove dvije verzije ovog hadisa. Pa u se uh, ova veća projeka odnosi na one koji se natječu učinjenju dobrih djela. Jer nisu svi isti ljudi u imanu, nisu svi na istom stepenu, na istoj, istoj deređer. Ima i oni koji su, koji prednjače, koji se utrkuju, koji uvijek uh, budu prvi u svakom svako dobrog uh, dobro djelu, koji se ne zadovoljavaju samo izvršavanje, za izbjegava onoga što je zabranjeno nego se natječu i u ovaj na filmama ima što je uspješni Alasmanov ovaj, teraopisao i čini on dobrovolin dobrovolin balet i da se ova veća cifra odnosi i uz teren na tebu a ova manja cifra 60 i nekoliko djelovala je mana se odnosi na one cijelje manje GS manje je mnogo mnogo dakle ovaj na manje nivoi na manje na manje raz o pa se s je bitraum islanci učenjaci nepoliko 60 i nepoliko ispod 10 nepolikova je bitraum dakle ki imam nepoliko mišljenja ali najispravnije je ja vaša, najbolje znao ona podrazumijeva ova riječ bitraum podrazumijeva broj od 3 do 9 dakle podrazumijeva 40 13 i 69 ili između između dakle a, između između toga e, na kada je e, Imam uh, Buh, imam bar krajaovd ima je spopinjalov uh, se sedan oga kaj mana, uh, Ondih je podijelio u trivrst utviroste. Tri ona dijela ili oni ogranci graci koji, uh, koji se i srcem. koji se zažavaju secen kao što je uh, ni ima 24 po njemu kao što je dugo prenovavali žešaanku za hlavnostnost. Zatim nada, ostvarenje na Allah subhanahu wa ta'ala, ljubav, samir, susret sa sallallahu alejhi poslanika, ali se zove mnogo pre mnogo druga djela koja čije je mjesto, čije je mjesto srca, zadovoljstvo, e, milost, poniznost i tako dalje. Zatim kada druga vrsta djela jesu ona djela koji se vražuje vjesno, i tu je smen o sedam djela, to jest učenje Kur'ana, traženje znanja, spomenjanje oblasti anota, opočivanje dobra u Žešanomu i izgovaranje riječi i stigfara i mnogobrojna inostava potlana djela koja je uvod ono spomenuo od uvijek vrste. I zatim je spomenuo ona djela koja se čine ostalim djelima djel, dakle, ekstremitetima našim, a to su 38. granaka, 38. da kao što su nama, kao što hač, kao što je vat, kao što je umra, Uh, kao što je borbana Allah subhanahu ta'ala uh, u tu dobročinjstvo prema ljudima i je brojna, druga djela, dakle njih ima 30, uh, 38. Uh, zatim, zašto je Resulullah i salatu o salam ovdje spomenuo uh, iman, ovaj stit, od mnogobrojnih ogranaka imana iz dvojeh stit? Dakle, uh, kao što vidite ima se 29. I, i 60 i devet, ili 77 ili 60 nekoliko, sve u zavisnosti koje je ovaj uzmemo. Zašto je Resuru Laha, sam sam zašto je rekao o na namazi dielima ili zekijati dielima ili spomenjanja Laha diel, nego je izboji stijit. E, zbog toga što e, je kao kažu islamski učenjaci ovaj, stijit svojstvo, ili vronina, ili osobina koja tjera čovjeka da poštuje i da ovaj, uh, posjeduje i da ima kod sebe, sva ostava, sve ostava u granke, sve ostava u granke imana. Jer se stidi čovjek, čovjek koji ima o ono svojstvo, on se boji uh, poniženja i ruke na dunja Boku i na Aheretu. Dakle, uh, onaj koji se stidi, njega je stig da bude obruka nadunja Vuku na ovom svijetu i na naferu. I zbog toga on, a, a, zbog tog stig da stihak je ran, da se pokora uzvišama Allah, onžešan njegove narede i da izbjegava njegove, njegove zabrane, a onaj ko to radi, on će biti začuvan ruke i na da bend stidi i dio imana ili robina koja tjera čovjeka da ispušči sve ove ostave obranke obranke imana kao što ćemo vidjeti da na traju naše bogova tako se stidi tako se stidi ona koja se stidi pre svega vaša, ona može da nekanja ona koja se stidija vaša anadala ona može da mu bude nepovolja ti, onako subhanallahu taala onada da bude da pokonao je šarmu ili da bude ovaj od onih koji gazaju kašne njegove e, njegove granice. E, kada je pitao stit učenjaci komentarišu na njen stil, ovaj, imaju veliki broj izreka ono što je ovdje ovaj što što, što ćemo slunit jeste da se stid, da, da, da stid je u svakom smisku pozitivan. Stid je u svakom smisku pozitivan. Zato poslanik Ali Isosna kaže, ha, ja, uzajeti, la, ne, uvijek, doks, pa je haja uzrajeti da mišli. Stid uvijek donosi to ovaj, pront. Uh, pa ako se radi u nečemu što je haram, imaš besovre i haram, i ti se zastidiš od Allah subhanahu tera da učiniš onda ti je ta vrsta stida vađen. Ta vrsta stida je vađen. Ako se radi, primjer, na nekom dijelu koje je pokuđeno, predtom se nalazi neko djelo koje je pokuđeno učiniti po šalijetu, i stig te natjera da odustaneš učinjenje toga djela, onda je ta, ta vrsta stida medduh ili mustahana. i oh, vala, to je bova. A kada je, premjera, radi nešto e, pred ovom neko tijelo ili neka, neki izbor e, gdje je dozvoljeno e, to učiniti, e, dozvoljeno je ovaj, učiniti, pa se ti ovaj, ostidiš, ostidiš zbog običaja, u jednom mjestu, jednom narod jednom narodu, je naravno i u tom smislu pa ta tajna vesti tako je baba odnosno odnosno ovaj dozvola da dobrovolno je na dobrovolno je baza pa bodjer stite osobina koja tjera čovjeka da poštuje Allaha za šamov blagodati i da nikada ne koristi Allaha blagodati u nepokorni u nepokorni uslišanje Jer beskidan je onaj koji Božije blagodati koristi u nekogodnosti onome kojim je dao svetem bagle. Zato su neki pretornici rekli Boj se Allah i tlaši se Allah onoliko koliko koji on moćan na tobom. Tlaši se Allah onoliko koliko je on moćan na tobom. To. A stiga se onoliko koji je blizu tebe. Dakle, Allah subhanahu wa ta ta'ala je sve moguć i naša nemoć je zaista velika pred njegovim, njegovim kudretom, njegovo moći, a također trebamo se stijeti od njega zbog toga čeo je on blizu na Svegnih Arhid. On je blizu, naravno svojim bićem je on Džagršanovom uzdiknuti iznad arša, ovaj, prijestora svoga, ali je blizu svojim svojstvima, vidom, skulom, znanjem i ostali njegovim ustišenim, ustišenim svojstvima. Također stiv se dili na dvije, na dvije, dvije vrste. E, to je urođeni stiv i onaj stiv koji se može steći. Urođeni stiv i stiv koji se može ovaj, steći radom i trudom. Imaju i ljudi koji su odrođenja stidili, odrođenja imaju ovo, e, ovo svojstvo, ali također, jako je bitno da znamo, da je stić svojstvo koje se može steći, koje se može steći ovaj trudom, radom, treningom. I zato kaže poslani uh, karehid u srtu 7 innemer'imu bit'a'imu, o innemer'imu bit'a'imu bit'a'imu. Uh, znanje se stiče uh, učenjem, praženje znanja, a blagost se stiče treniranje blagosti ili ulaganjem truda da postaneš blag. Ulaganjem truda da postaneš blag i također se stiće Uh, e postiže uh, postiže ovaj uh, postiže uh, ovaj trudo na hormona i kose uh, ko e kose na dan na to uh, kada je e o اصحاب الانعام se suprotavio jedan dva način e uh, u šedine kyaa pa je kao stara mudro govori on je tilo mošel neki abi tio na neki način potvrdi da potvrdi uh, ovu izreku resolucija sa sjednim govorom resolucija sa sjednim bi voleo prenijeti kosajni da sti broj si ubije dobro. Ondaj on tiet to nova tumači uh, i da pokaže uh, tata, da zna uh, nešto na tu temu pa je rekao uh, stara mudrost kaže zapisano je zapisana je ta stvar mudrost da uh, stiv donosi ozbiljnost, pristojnost i ovaj, smiranost. I smiranost, što je apsolutno tačno. Nema nikakve resunje da onaj koji je stiktiv, koji ima skrida, on prije svega a, povećava ozbiljnost od sebe i pristojnost. I onda ga naravno i ljudi se ozbiljno i pristojno po debljama njemu. I također stiv kod čovjeka Mm, ovaj, proizvodim između ostalog smiranog je čovjek gdje je smiran, staložen i tako dalje, smiran u psijičkom i u svakom drugom smislu. Ali mrali mi je to sanjice na njega ovaj, uh, u obiju smislu da ga je ukoribili. Rekao ja ti govorim, prenosim ti govoru Rasulullah Muhammad al. A. A. a ti mi pričaš neku tvoju, neku tvoju mudrost iz tvojih nekih kitaba, kitaba ili listova od tuđih ljudi i sa prijatelji. Šta ja mogu reći, on ranio nego zašto je ranio nego sa, ovako reagirao, toga što je u stvari, učinio je kad stavio na na ovu vrstu dobra. Dakle, manija je, manija je vidnost stida, on je njegovo tuomačenje stid je prirodno, donosi mnogo više dobra nego što je dobro kao valjda njemu E, druha, drugo značenje drugo objašnjenje za ovakav postupak hidajetno snja jesne da je usvari e, sržbu kod neke zvalo lošto se on su prostavio govor Rasulaha Muhammeda sallallahu alejhi e, e, e, poruči ako ti dođe hadis Rasulaha hanisa sa na koji je jasan onda nema niko pravo da na tu temu ovaj izražava svoje mišljenje da istražava svoje mišljenje. Ako je uslanik alejhis salam objasnio mu se o to pitanje a, i jasno bio onda nema potrebe nikoga da istražava svoje svoje ovaj mišljenje. Zatim iz ovih hadisa oime Muhammeda sallallahu alejhi ve da a, je i iman Siebena koja se stoi izveriki metod broja Djevola, ceremon broja Djevola. Da da gore, on da takođe imamo još jednu stvar, novi je da se Djevol i imana razlikuju. Pa poslanikov as u, u drugoj lezeo u niso vjerska potvrđena 'alaha, najelji ili naj e, značajni ideja imana jeste la i illallah, to jeste tauhid, to jest istina, to jest suština i shahadat. To je najjačiji dio imana i najveći dio Na Dakle, to je na, na najvećoj testvici. A najmanji vid imana jeste i malo, pa to je jedna parip. I malo, pa to je to jeste da otoniš nešto sa puta što ljudima smijeta. Ili u fizičkom, ili u nekom krugom, ili u nekom krugom kad ne ako nešto zaista fizički ljudima ljudima smeta na putu, onda da ovaj onito teorije imaju ali također neko ovaj našim ponašanjem ljudima pri, pri, ovaj pričinjavamo štetu i nelagodnost onda je takođe to to ovaj potrebno potrebno da ovaj to to što je primjera radi što je primjera radi Ovdje horška reč da je najsvježiji i najsveže ovaj ovdje ovdah bendemo koji uznemirava psi je u obliku da je svojim neprosto ne dakle to bi po ovaj to je to je ovo, ovo ovakovo ponašanje zabranjeno i po božji i po ljudskim zakonima i to je takođe jedan naj jedan jedan primjer velikene kulture je primjera radi, ti tjeraš one koji prolaze i one koji žive u bolinu i one koji klanjaju u tvoj, tvojoj blizini e, e, svoju bahartošću i svoju arrogantnošću i šta, ovaj, e, prisiljavaš faktički da slušaju ono što oni, oni smaklju, da je zabranjeno se sluša ili u vremenu ovom što im se ne sluša, što im se ne sluša I zbog toga je jako bitno ovaj, uklanjati sve ono što je ljudima, što je ljudima, ovaj smjetar. E, također, videli smo, imamo najveći, najveći stepen imana e, ili ogranak imana i onaj koji pokazuje to e, sastanje djeljima imana, ali i najmanje, u najmanjem smislu. Također, ostali dijelovi imana, neki su bliži u ovoj m, zadnjoj granici, najvisočioj, najvišaoj granici, a neki su bliži u ovoj E, zadnjoj i donjoj, donjoj dakle, ovaj e, granici. Također šta je pohvalno, šta je pohvalno da se čini od ovih ogranaka imana u jednoj situaciji, naravno da čovjek treba da se trudi da objedini sve ove djelovi imana kod se. I sva ova, ova djela međutim ako se nađe u situaciji da u jednom e, vremenu, u jednom faktu može da čini ili ima izbor da igra jedno od ovih dijela koji su ogranci, ogranci manji. Onda će uraditi ono što je najkorisnije za njega i za njegovo srce, makar to bilo manje vrijedno kada je u pitanju vredovanje po, po tom dokazima. To, pa primjer radi, ako, je, ako je za njega jedno ovako korisnije da čita Kur'an i da razmišlja o značajnjima Kur'ana i da čita ter sir Kur'ana, Načer prenela radi, otogada pagna noć, na baso baću čini je ono što se vraća, ovaj korisnije na njega i na njegovu i na njegovu ovaj, mišlost. Pretpostavljam, ova razlika u ovracima i iman, nagovori da se iman povećava da se Iman također smanjuju. Iman se povećava i smanjuje i da su djela sastavni dio imana. I što više čovjek ima dobrih dijela, njegov se iman povećava. I zato kod Izodekusarida fotrio ovdje ovo traganu, koje bohari uspjeva stoji, da će stanovisi dženeca gledati jedne druge e, kao što vi gledate zvijezde na istoku i na zapadu. Tolikad će biti razdavljena između njih. Pa su vas hlavi rekli, poavloposnači su li to, Ovaj, uh, jesu li to Allahovi poslanijici koji će biti tako na visokim te ređama, a onda im je poslanika Risasa rekao ne, ber de ređaram anameru i osvrste pojemu sebi. Ne, ne su to odbišnji vijernici, pokmini koji su vjerovali u vladu, ovaj, što mi iskrijedili i iskrijedili ovaj poslanijike. Naravno, ljudi koji će dobiti nisko i nima će biti lijepo, ali ove koje će gledati, oni će To su oni koji su takvi čili u hajru i u dobru i na osnovu njihov, dakle, ova ima'a, ciljuzvišen je Allah subhanahu wa ta'la'in dati, dati ove, ove dađe. Također zanimljivo odlađenje ili razmišljanje jeste da je ovaj, stid u rapštu mislim kod hajat, također u v bistvu korijena riječi, od korijena je e, i hajat što, znači što znači što znači život hlao je stid a hlao je život isti govori riječ i paslova su potrebna za ove 3 za ove riječi rije. koja je veza između života i stida A zbog toga što uh, ona čovjek koji se stidi, on je taj koji e, koga, koga tjera zbi, dugi da čini dobra tjela i da izbjegava rane, uvijek i kod njega aktivna, uvijek i kod njega tenzija, pozitivna tenzija kod njega tjela da uvijek ovaj, da bude budan i svjesna e, i to govori o životu i o živosti, živosti kod njega. Za razliku od mrtvog čovjeka koji se u potpunosti ne pomjera, ne takav je onaj koji nema nikad Boga, nikad Boga sviđa. E, također, ono što je ja bitno jeste da je došlo na viskud e, u sunenu, da je poslanih srl. 7 rekao innaullaha hajiđum kjeri, da je alo jedno od ovih e, svojstava je stif, ili jedno od rjegovih imena jeste stif, stifljiv. Prije on subhanahu wa ta'a, stifljiv. E, I ihara mojega poslanih salavatun slava, wa salatu wasallim idi va prati ruke e, prazne ruke sva roba kada moj kada mu ih, e, okrene i kada mu se obrati kada mu se obrati to da dakle, e, to je naravno Allah subhanahu odalá svojstvo a jedno od značenja Allahovih imena jeste da se mi obitimo obitimo ovaj ono, značenje mati njegovih imena ako naravno se radi o dozvoljenim svojstvima kada su u pihtani usporenje. Jer imaju neka svojstva i neka ina koja su zaavlačene u savješenstvo, a za nas manjkavost. Kao što je primjer radi o olost i gorodost. Na, na na ovo svojstvo ima pravo samo savršenim, samo savršenim, samo potpunim, a to je uzmišljena basonantra stvorite. Ovaj. On ima pravo na gorodost i na olost. A začto što je zabranjeno, zabranjeno je volost s rodnima nama, zbog toga što su oni mankari, što su oni mankari puni i ne pridici majkova sposobne. Marko volost, oni je to je to je nešto čemu ne pripada. To je nešto čemu ne pripada i zato je uzvišena va suhana taala, on i oni rekao da je volost ili častvenost negova, ne bilo i po bi pokuša, da da ovaj, kod pokuša da pokušamo usporjenja da, da pripiše sebi to svojstvo preprebi je Ravovari karakteristično samo za njega ja žubaj 20 20 godina što kaže uzeo je na vas Ana dakle stid je osobina Jahvaki veri ti i to je nedak zaista velikana to je E, također, namjena njihovog uspjeha i znak njihovog suštinskog imana, to je put dobrih vjernika. E, I kao kaže poslanik su 7 od njih 100 e, se god nađe razvratnost i buktarnost, ono umišti to gdje se nađe, to gdje to tu osobi, tako da. Razvratnost, odvratnost, e, je nešto što je, što je, ovaj, bestidnost uh, to je nešto što je suprotno od suprotnosti ili. Gdje se god to nađe kod osobe, kod društva, kod brojice, kod zajednice, ovaj, ono, to svojstvo, razvratnost, drugarnost, uništava. Uništava i taj prostor, i taj tojnice i osobe. On ma kjerni haja u finšeri razane. Gdje se god nađe stid, stid u Anglija. Gdje se god, ne god stida, taj diyan je tudie inara rogher shara farašaja sovačoje se pokite ovim ovim eh, svojstom također poslanik ameri starusana kaže nehaj dinamol imama fil jenn kaže stite je digo imana a stit a imana odi je u jenn a ta gole vuol benda un a destinnost i razvratnost je a arrogantnost a arrogantnost vodi u jennovsko varo kaže poslanik sada lopanje i poseđan. Također, e, poslanik je naravno bio prirodnostitiv, a također e, se je trudio i da, da, da, da postigne i ostvari o sve što veće da reče u ove rovine, pa kaže se, kako, kako stoji u opisu njegov, da je on bio stigljiviji od delice u njenom tamo posebnom prostoru, u njenom tamo e, posebnom prostoru, gdje niko nije mogao da dopre do nje, osim one njene prolice i onih koji su joj e, u srodstvu. E, naravno, ovo je dokaz kako su muslimani nekada čuvali stid, čest, četnost, čestitost, tako ne. Dakle, ovaj, stid, devica, je nešto je, je vojaka, muslimanskih želji je nešto što se je uzimalo za primjer. I zato su poslanike sallallahu alejhi ve selle dao bizat i debit će su muslimanski bučala kada bi borani imali posebno mjesto tamo na najdubljem dijelu buče na najdubljem dijelu tako je ona koji kuiuge u buču od ovaj, ne može tek tako lako da dođe da vidi da vidi ona ovaj neće odnosno muslimanam musliman i naravno eh, ono uzlišnja ona samo čuva čuva a mnogo broje propisima baš baš čednos isti ovaj on i zbog teorije propisovih djava i mnogo broje druge i mnogo druge propis i baš kao što što znate to prije stotine godina opet Muhammed sallallahu alejhi u selle bi ugovori i teoretski i praktično o ovom o ovom propisu da pokaže eh Petra muzeja poznati autor ja, Michela Tomaja Reghi da se umetuhana na osnovno opihaba opopreivanje opo jedna i druga vrste hidžaba i već je manje kvalitetna hidžaba ovaj složio i nije tu bilo uopće ni ovaj nijednog čovjeka koji je to ovaj gospodje postavljao pitanje na tu na tu u praktičnom smislu sve muslimanke i ovi su gdje na svijetu gdje su življeve, one su, dakle, svjedočile zajedno sa svojim muževima, braćom, ovaj, e, sinovema, itd. konsensus, dakle, totalna, apsolutna saglasnost oko ispravnosti, olignosti i ovaj, izvodljivosti tog tog propisanja. I onda naravno znamete šta se je dogodilo komunistički sistem, koliko je napadao e, i borio se protiv o i naravno zakonske norme su dovedene samo da bi se da bi se udarilo na stipendna boravna džednost e, u Moskvi banke i na nas kao je samo ovaj današnja stipendna slična e, onoj e, koju smo pojali već i za nas i naravno i i dana dana niti se na džadnoje udaraj na propise koje smo manje propisirali ono odnosno treba se manje odgovore jeste dosta jasno na nasljedanje na prorogacije, ali i na nadustajanje nijednog prijevja od naših vrijednosti, jer to je ono čime se mi ponosimo i što nas ovaj e, poznačava posebnim, a to jeste ljudima koji su na istini koji drže dovalo tetešnja ova vršanog objeve, a to jeste kurana často. Stig se također lijevi na dvije e, vrste sa drugog aspekta, to jeste veliki stig i mali stiv. Veliki stid, kada uh, se spominje, to se istina stidova za Allah suhamenu danu. Kaže poslani, praviti su da se nam ispahili, a to je apakajan. Stiditi sa Allah na šanom istinskim stidom. Rekli smo, o Allah poslaniče, zaista se nije Allah na hvala njemu, a onda je rekao, nije to dajse, ta prasta stida ovaj, o kojoj uh, ja govorim, Da se, stid, da se stidiš Allah subhanahu wa ta'ara na što ćeš čuvati glavu i ono što ono obuhlata. I što ćeš čuvati svoj stomak također i ono što stomak obuhlata. Ovaj, uh, da čuvaš glavu u smislu da ovaj, eh, uzimaš eh, ispravno znanje, da imaš ispravne stavove, da ispravno rezonujem, da ispravno razmišljaš onako kako te tako zvišenje oblišano udraži praži od tebe i da čuva svoj zdomah i svoje tijelo i naravno sve ono što unosiš u njega. I da se sjeća smrti, također je i to ovaj, od stida na Lao Žešanu, onaj ko želi da svijet ostavit će lunjaluške e, ukrase, a ko to tako uradi, on se zaista na pravi način stidi u Zvišanu također, Raja je sallallahu alaihi sallam, nausini, veliko sa'ani mi je zvide razli, pa je Pustanik, sallallahu alaihi sallam, rekla u siket, vestahi min Allahi, azle wa jalla, kjemaan vestahi min ar-rajul iswari, innu kovmi. Dakle, ti da se stidiš od Allaha, da od se stidiš neko uvreno, dobro, pristojno čovje ker iz Boga narod. Dakle, ovo je primjer koji je muslanika veća zato sam nama navjerao koji Naravno, mi kada se nađemo u ploštvo ljudi koje požujemo, koji su so od utrijeta, koji su so od koji su so od ugleda, gledamo da se ponašamo što je lepše, što upristojnije itd. E, na taj način treba da stiliš još bolje od vas upravno tada, jer on uvijek prisutan sa svojim svojstvima i uvijek te gleda i, i uvijek te vidi. Zatim re poslanik kaže sara sna rekao je pa okay. albartak odnosno e, redi su o poslanice naši apreti naše fina dio na, naše finim dijelovi tijela koji su dostini finim dijelovi tijela šta smijemo otkriti šta smijemo ovaj stvarno e, pokiti da godare pa je poslanik rekao čuva svoj apret i svoje stidno mjesto osobno tvoje supruge i i drugih koji su u tvoje tvoje vlast nešto to jeste mislim se na roba roba u ovom smislu, a, pa kada su vas abi rekli, mi se nekad nalazimo u grupi, u zajednici itd., kako ćemo se tada ponašati, a poslanik reče, ako možeš da niko nikada ne vidi svo, tvoje stivno mjesto, tvoje stivne djelove tijela, onda tako e, tako radi, a budemo sami, ovo poslanik poslani reče, a Allah žanovi je preči da ga se stigi. Zatim, kada je poslanik ali se vam vidio druku Borešija koji su otkrivi neke djelove svoga, svoga tijela, ušao je u svoju sodu i rekao je Subhanallah, lami Allah istahiova, lami Rasulihi istatavu. Subhanallah, niti se od Laha stide, niti su se od njegovog poslanika stlonili, odnosno, odnosno sakrevi. Uh, mali stid je stid od ljudi, stid od ljudi. I naravno, to je pozitivna prosta stida i zato je beskudu Lala Israo sam rekao im nevima, imađerah i nazivnike, radim ne buvijete i buda i da ne prestahljifasno našajte. Ono što su ljudi nastidili ili zapamtili od uh, vjerovjesničkog govora jeste ako se ne stidiš, pratiš šta hoćeš. I zaista, oni ljudi koji se stidem, oni su stidili, pristojni, pobožni, a uh, bezstidnost ili, novaj, Nepostojanje ovoga svojstva ljude, ljude zaista vodiju propast i oni su spremni da rade sva družna djela koja, e, koja postoje. Naravno nije stid e, da se čovjek stigi da pita kada mu je nešto nejasno, e, niti je pozitivna vrsta stiga kada čovjek ali stihajci se od ljudi odustaju od nekih vjerskih princípah, to nije povala stiha, već je to nemoć, to je slabost. To je slabost, a to nije stiha. I zato Ayšal je malo udjela na hlavi žene Hussariah, pa kaže, ni'man ni sada ni sada ni sada ni sada ni sada. Ti, levi su žene žene Hussariah, levi je mnaghunne at hayal anje kataqahne fittim. Kaže, nije da nauče vjeru i da biti joj vjerit Da su pitali poslanika, sve što je trebao i sve što je bilo, ovaj, ne znam. A također Možar je Mojčar rekao, onaj koji se stidi, koji se odoli, nikada neće steći znanje. Dakle, onaj koji se stidi, i stidi se da pita, onaj koji se odoli, njemoj koji želi da nekoga pita, da on ne zna nego drugoga da pita, jer te kategorije ljudi nikada neće ništa naučiti. Oni imamo našanu da se počasti ovim prvijekim svojstvom, jer je ovo svojstvo vjerom jesnika, njihovi najboljih nas učinimo onih koji se stigle njega, subhanahu wa ta'ala, istinskim stidom i naravno koji se stigle i ljudi i koji je ciljopišenja ulažen sastaviti u društvo onih koji su imali ovo svojstvo, to je, svi onih koji su stigli njim oku. Amin, arabe, aminu, alhamdu ilaha, al-salamu, ar-salamu, ar-salamu ilaha, muhammed, al a nice.